Знаєте, що я думаю, Дживсе? Напевно, щось трапилося з фаворитом. А хто фаворит, сер? Містер Хепенстол, у нього всі шанси на перемогу. Він збирається виголосити свою знамениту проповідь про любов до ближнього і має випередити інших учасників із великим відривом. Боюся, з ним щось сталося. Ви все дізнаєтеся, якщо поговорите по телефону з містером Юстосом, сер. Він чекає. І справді. Я накинув халат, і стрімголов помчався сходами вниз до холу. Ледь почувши голос Юстаса, я зрозумів – ми влипли. У його голосі звучала тривога. «Берті!» «Так, привіт!» «Цілу годину йдеш до телефону. Слухай, Берті, все накрилося. Фаворит згорів!» «Не може бути!» На «Жаль, усю ніч кашляв у себе в конюшні!» «Оце тільки цього не вистачало!» Сталося те, чого ми й боялися. У нього сіна лихоманка. Щорт би його забрав! Зараз у нього лікар, і через кілька хвилин його офіційно викреслять зі списку учасників. Замість нього на старт вийде молодший священник Парафії. Але на нього надії ніякої. На нього пропонують сто проти шести. І досі ніхто не поставив. Що будемо робити? Я мовчки обміркував ситуацію. «Слухай, Юстасе!» «Скільки зараз дають за Хейворда?» – запитав я. «Лише чотири до одного?» Думаю, стався витік інформації, і Стеглс щось дізнався. Вчора ввечері він різко знизив розцінки. «Аразд! Чотири проти одного має вистачити!» «Постав ще по п'ятірці на Хейворда від кожного члену синдикату. Так ми принаймні не прогоримо, якщо він переможе». «Що значить «якщо»? Ти казав, він майже вірняк!» «Другий після Хепенстола!» «Я починаю сумніватися, що на світі взагалі існує таке поняття, як вірняк», – похмуро відказав Юстас. «Кажуть, учора преподобний Джозеф Такер показав чудовий результат у тренувальному забігу на зібранні матерів у Баджіку. Як би там не було, це наш єдиний шанс. Ну, до зустрічі!» Я не входив до числа офіційних суддів-хронометристів і міг поїхати до будь-якої церкви на свій вибір. Звісно, я без вагань обрав нижні бінглі. Правда, це за 10 миль від нас, і тому доведеться встати рано, але я позичив одного зі слуг велосипед і вирушив до церкви. Досі мені доводилося вірити Юстасу на слово, що цей Хейворд такий спритний скакун, але я побоювався, що вони переоцінили його форму того дня під час вінчання. Однак усі мої сумніви розвіялися, щойно він піднявся на кафедру. Юстас не помилився. Це було щось неймовірне. Високий, худий і з сивою бородою він одразу продемонстрував високий клас. Після кожної фрази робив довгі паузи, безперервно кашляв і вже через 5 хвилин я не сумнівався, що переді мною переможець. Його звичка раптово замирати і здивовано оглядати церкву подарувала нам кілька зайвих хвилин, а на фінішній прямій він остаточно мене підкорив. Опустив пенсне і довго-мовчки шукав його на підлозі. На 20-тій хвилині він лише увійшов у темп, а на 25-тій не показував жодних ознак втоми – і коли він фінішував чудовим ривком, секундомір показав 35 хвилин 14 секунд. За наданої йому фори можна було не сумніватися. Перемога у нього в кишені. Сповнений доброзичливості до всього людства, я сів на велосипед і покотив додому обідати. Коли я повернувся, Бінго розмовляв по телефону. «Прекрасно! Чудово! Чудово!» Радісно вигукував він. «Що? Ні, не турбуйся про нього. Гаразд, я передам Берті». Він поклав трубку. «А, Берті, привіт», – сказав він. «Це дзвонив Юстас. Все в порядку, друже. Надійшло повідомлення з нижнього пінглі. З великим відривом переміг Хейворд». Я й не сумнівався. «Я щойно приїхав звідти». «А, так ти там був, а я їздив до Баджвіка». Такер чудово пройшов усю дистанцію, але що він міг зробити з такою форою? У Старкі захворіло горло, і він вибув із перегонів. Робертс із «Fail by the Water» прийшов третім. Молодець Хейворд. За ніжністю вимовив бінго, і ми разом вийшли на вулицю. «Отже, вже відомі всі результати?» – запитав я.